Четири лекции и четири идеи за размишление. Първата лекция мъдростта на Яков Бьоме. Втората лекция мъдростта на Яков Бьоме. Третата лекция Великият Диониси. Четвъртата лекция Ал Халач. И четири идеи. Първата Омрам или брат Михаил. Втората Петото тяло третата – Суфи и четвъртата – Чудния настрадин Страдин Ходжа. Следваща лекция на 1 април. Започвам с първата лекция – Мъдростта на Яков Бьоме. Голгота е пълно обновление и освобождение на духовния живот. Голгота е Абсолютната и универсална истина в действие. Бог е вечно жив процес. Бог вечно поражда и постига себе си. Дяволът е същество вътре в Бога и от Бога. Словото. Словото е първото дело на Бога. Той е първото подобие. Словото е форма на Бога, чрез която той самият слиза. Човешкият дух е бил изречен в тайната на Словото Божие чрез самият Божий дух. Човешкият дух в началото е пребивавал безплътно. Той е бил без вещество, защото още не е било Творението. Словото е образувало три неща – дух, душа и тяло. И поведението на Адам е в това, че и ние сме загубили чистотата на Словото. И с това сме загубили вътрешният човек, вътрешната реалност. Човекът е излязъл от вътрешното. В външния човек. И сега пребивава в желания, искания. Той трябва да се върне отново във вътрешния човек, за да може в тази тайна да види и тайната на Творението. Злото е тъмен принцип който е скрит в гневът на Бога и чрез него Бог пресътворява съществата в светлина. Светът на злото се е появил чрез чрезмерно усиленият гняв на Бога това, което в Кабалата се нарича гняв на строгоста. Злото се е появило, когато любовта на Бога се е, пре... се е преобразила в строгост, в нещо самостоятелно. Според Зухар, злото е част от преобразения Бог. Злото е слязло на земята не само защото грехопадението го е привлякло. То просто е съществувало преди него. То вече е имало своя собствена реалност, макар и относителна. Злото не зависи от човека, но то е вплетено в тъканта на света, в битието на света. Защото просто е част от битието на самия Бог. Бог има да върши работа с него. Според Зухар, злото е един остатък Открития живот на Бога. Един отход. Злото е горчивата клонка в космичното дърво на живота. То е мътната вода. Защо е паднал Луцифер? Биоме казва. Луцифер е поискал да заживее. В присъствието на самия Бог. И понеже е поискал нещо невъзможно, той е бил преобразен в зло от тайната сила на Бога. Зохар казва, Биоме често цитира Зохар, Зохар казва: Само по себе си злото е мърто и него го оживява само един частичен лъч, който изтича от светлината на Бога, за да може злото да си върши работата. И макар, че този лъч е слаб, злото съществува, но искрата Божия гори, скрито дори и в самия сатана. И отново Зухар казва, Злото съществува само като средство за развитието на човека. И още. Злото съществува в света, за да може човек да го преодолее със своята чистота и истина. Според Бьоме, злото носи голямо бреме в себе си. Защо? Защото Хем е княз на света, Хем е служител. Сатана е княз на света, но не е господар. Адам е излязал от Божията любов и е влязъл в сферата на Божия гняв. А това означава, че Адам е имал склонност към тъмния свят, към болния свят с неговите фантазии, което си е живот в ада, или казано по друг начин, живот в пропаста на Божия гняв. Свободата на Адам е била една жива способност към добро или зло. Свободната воля води в две посоки и към грехопадение, и към Бога. Човек е, човекът е поставен междинно между Царството на тъмнината и Царството на светлината за да осъществи своята свобода. Всяка воля която се е отделила от Бога, се е превърнала в множество. В Бог пребивават и двата центъра. Центъра на любовта и центъра на гнева. Създаването на Луцифер е мистериум магнум, т.е. велико таинство. Велика мистерия, защото той е произлязъл от тайната на всемогъщата воля на бездната. Смърт няма, защото в човека има скрито вечно духовно същество. И всяко прераждане е едно усилие на това вечно духовно същество, в човека, чиято цел е да създаде в него нова воля за божественост. Когато светлината е била в човека, тогава в човекът е бил и раят. Раят е вдъхнатата светлина. Тогава, чрез тази светлина, човекът се е намирал в себе си. И когато е бил във външния свят, раят е бил в него. И той е бил господар на света и никой не е могъл да го разруши. И самата земя тогава е била такава, рай. До преди да дойде изпитанието и проклятието. Дяволът живее в враждебните свойства на Бога, т.е. вътре в Божия гняв.